Пригода восьма. У ТЕЛЕБабанії За екранії. Я вже говорив, що, на відміну від моїх звичайних батьків, Ромчині були бізнесмени. І в Ромки були і комп'ютер, і телевізор класний панасонік з кабельним телебаченням, яке дозволяло дивитися понад 30 різних каналів. А в нас телевізор був старенький електрон, який весь час псувався. Зате в нас. Було багато книжок. Мій дідусь Грицько сам любив читати і мою маму свою дочку привчив, і мене, звичайно. А Ромка книжок майже не читав зовсім. А навіщо ті книжки читати, коли є телебачення? І комп'ютер, і інтернет, сказав Ромка. Книжки – то вчорашній день. І зовсім ні, заперечував я. Мій тато каже – що той, хто читає книжки, розвиває свою уяву, фантазію. Бо зримо, так тато каже, уявляє собі прочитане. А коли дивися телевізор, нічого собі уявляти не треба. Ти сприймаєш усе готовеньке, вже уявлене і автором сценарію, і режисером, і акторами». «То це ж прекрасно!» – вигукував Ромка. Нащо морочити собі голову, напружуватися, щоб собі уявляти. І взагалі, ти не ображайся по моєму, ті, хто читає книжки, здебільшого слабаки. А справжні козаки дивляться бойовики г. Навіть у Риму вийшло. Про бойовики Ромка сказав не випадково він найбільше полюбляв саме оті американські бойовики, де весь час були бійки, погоні, вибухи. Стрілянина і різні жахи. Я ж віддавав перевагу комедіям, казкам, мультикам та різним пізнавальним передачам, ну і, звичайно, комп'ютерним іграм, особливо історичним, знову ж таки пізнавальним. Та поза як у мене комп'ютера не було. На комп'ютерні ігри я ходив до ромки. Це було неважко. Ви ж, мабуть, пам'ятаєте, що ми живемо в одному будинку. Сьогодні ромка. Подзвонив мені по телефону і сказав. «Слухай, їжачку, я зараз додивлюсь бойовик, він уже майже закінчується. Всіх героїв повбивали, лишився тільки один. Я вже вмикаю комп'ютер. Через п'ять хвилин приходь. Дома нікого нема. Награємось досхочу». «Добре», – кажу. «Я якраз у другі дочитаю маленьких дикунів Сетона Томпсона, дочитаю і подзвоню». Дочитав і подзвонив. Щоб сказати Ромці, що вже йду. Але трубку ніхто не зняв. Ну, думаю, Ромка у кабінеті замислення. Так мій дідусь Грицько називає туалет. Почекав хвилин п'ять. Знову подзвонив. І знову ніхто трубку не взяв. Щось, думаю, Ромка довго замислюється. Почекав ще п'ять хвилин. Подзвонив утретє. Та ж сама історія. Мовчить телефон. Це вже мене збентежило. «Що таке?» Я взяв ключі, у нас дома теж не було нікого, замкнув хату і побіг до Ромки на п'ятий поверх. Дзвоню, стукаю, ніхто не відчиняє. Але чути, як у квартирі галалакає телевізор. Отже, Ромка нікуди не пішов, бо інакше вимкнув би телевізор. Та й не міг він нікуди піти, він же мене чекає. Я схвилювався не на жарт. Може він зомлів чи втратив притомність?» Я побіг назад додому, витяг із схованки за книжками свої чарівні окуляри. Це був саме той випадок, коли без них не обійтися. Начепив окуляри на носа...